Csak semmi sietség. Hogy mennyire lassan nőnek a fák, azt hosszú időn át jó magam sem tudtam. Kerületemben fiatal bükkök állnak, amelyek magassága egy-két méter között van. Korábban legfeljebb tíz évesnek gondoltam volna őket. Amikor azonban az erdőgazdálkodáson túl a fák titkaival is foglalkozni kezdtem, alaposabban szemügyre vettem őket. A fiatalabb bükkök kora jól leolvasható a fákon található kis csomókról. Ezek a csomók aprócska megvastagodások, amelyek egymásra rakódott, egészen finom gyűrődéseknek tűnnek. A rügyek alatt képződnek minden évben, és amikor a következő tavasszal a rügyek kihajtanak, és az ág meghosszabbodik, a csomó ott marad. Évről évre ugyanez ismétlődik, így a csomók száma megegyezik a fa életkorával. Ha az ág vastagsága eléri a 3 mm-t, a csomók belevesznek az egyre terjeszkedő kéregbe. Az általam vizsgált bükkök esetében kiderült, hogy már egyetlen 20 cm hosszúságú ágacska is 25 ilyen megvastagodással rendelkezik. A centiméteres vastagságú kis törzsön már nem lehetett ugyan felfedezni a korra utaló jeleket, de ha az ág életkora alapján óvatosan megbecsültem a fa összéletkorát, a kisfának legalább 80 évesnek kellett lennie, de akár több is lehetett. Ez akkoriban hihetetlennek tűnt számomra, míg nem jobban elmélyedtem az űserdők világában. Azóta tudom, ez teljesen rendben van így. A kisfák szíves örömest növekednének gyorsan, és szezononként fél méteres magasba törő hajtás egyáltalán nem jelentene problémát számukra. Csak hogy saját anyafáik ezt ellenzik. Hatalmas koronájukkal beárnyékolják az új nemzedéket, és a többi felnőtt fával összefogva vastag sátrat alkotnak az erdő felett. Ez a napfénynek mindössze 3%-át engedi lehatolni a talajra, illetve gyermekeik leveleire. Három százalék. Ez gyakorlatilag a semmivel egyenlő. Ezzel épp, hogy csak olyan mértékben végezhető fotoszintézis, hogy a fateste el ne haljon. Egy hajtás felfelé, vagy különösen a vastagabb törzs ebbe nem fér bele. A lázadás ez ellen a drasztikus nevelés ellen lehetetlen, mivel hiányzik hozzá szükséges energia. Nevelés. Pontosan. Valóban pedagógiai intézkedésről van szó, amely csak is a csemeték javát szolgálja. Máskülönben a fogalom nem légből kapott, az erdészek nemzedékek óta alkalmazzák ennek a viselkedésnek a leírására. A nevelés eszköze a fénycsökkentés. De mire való ez a korlátozás? Nem az a szülők óhaja, hogy saját utódaik a lehető leghamarabb önállóvá váljanak? Legalábbis a fák hevesen tiltakoznának ez ellen, újabban pedig a tudomány is támogatja őket ebben. A kutatók megállapították, hogy az ifjúkori lassú növekedés a magaskor elérésének feltétele. Mi emberek könnyen elbizonytalanodunk abban, mit is nevezhetünk igazán öregnek, hiszen a modern erdőgazdaság mindössze 80-120 évre irányozta be egy fa maximális életkorát, az ültetett fák ugyanis akkor válnak kitermelhetővé és értékesíthetővé. Természetes körülmények között azonban a fák ekkor még csak ceruzavastagságúak és embermagasságúak. Belső fasejtjeik a lassú növekedés folytán még nagyon kicsik és kevés levegőt tartalmaznak. Ez ruganyossá teszi őket és ellenállóvá a vihar folytán keletkező törésekkel szemben. Még fontosabb, megnövekedett ellenálló képességük a gombákkal szemben, amelyek a szívós kis törzsekben alig ha tudnak elterjedni. A sérülések az ilyen fák számára nem vészterhesek, mert sebeik zavartalanul behegednek, azaz kéreggel benőve zárulnak anélkül, hogy a korhadás folyamata elindulna. A jó nevelés kezeskedik a hosszú életért, de olykor szörnyen próbára teszi a facsemeték türelmét. Az én kis bükjeim már legalább 80 éve várakoznak, 200 éves anyafáik alatt. Emberi léptékre átszámítva ez 40 évnek felelne meg. Nincs kizárva, hogy a törpéknek további két évszázadot kell még ellenniük, mire végre rájuk kerül a sor. Igaz, a várakozás ideje megédesül. Gyökereiken keresztül az anyafák kapcsolatba lépnek velük, és ellátják őket cukorral, meg egyéb szükséges tápanyaggal. Mondhatjuk úgy is, szoptatják a facsecsem őket. Önök is megfigyelhetik, vajon a fiatal fák várakoznak-e, vagy épp azon vannak, hogy gyorsan növeljék magasságukat. Vegyék szemügyre egy kis jegenyefenyő, vagy bükk ágacskáit. Ha az oldalsók számottevően hosszabbak, mint a függőleges főhajtás, akkor a csemete várakozó üzemmódban működik. A jelenlegi fény nem ad elegendő energiát ahhoz, hogy a fa hosszabb törzset fejlesszen, ezért a csemeték inkább arra törekszenek, hogy a kevéske maradék fénysugarat a lehető leghatékonyabban befogják. Ehhez visszintes irányba szépen kiterjesztik ágaikat, amelyeken nagyon érzékeny és vékony árnyék leveleket, illetve tűket alakítanak ki. Gyakran ezeknél a kis fáknál már egyáltalán nem ismerhetjük fel a csúcsot, inkább úgy festenek, mint valamiféle lapos koronás bonszályok. Egy szép napon végül eljön az ő idejük. Az anyafa eléri életkorának végső határát, vagy megbetegszik. Alkalmasint egy nyári zivatar során kerül sor a döntő ütközetre. A zuhogó zápor esőben a korhat törzs már nem képes tartani a tonnányi koronát, és szilánkokra törve széthasad. Amikor a fa a földre zuhan, néhány várakozó csíra csemete is odavész. Az ovoda többi tagja azonban a létrejövő résen át megkapja a startjelet, mert mostantól fogva kedvükre végezhetik a fotoszintézist. Anyagcseréjük is átkapcsol, ehhez leveleket és tűket kell növeszteniük, amelyek elviselik és fel tudják dolgozni az erősebb fényt. Ez egy-három évet vesz igénybe. Ha ezen túl vannak, a jelszó igyekezzünk. Most már az összes csemete növekedni akar, és csak azok maradnak versenyben, akik kitérők nélkül nyílegyenesen felfelé hozzák hajtásaikat. A manóknak azonban, akik úgy hiszik, hogy előbb gondtalanul elágazhatnak jobbra vagy balra, hogy piszmoghatnak, mielőtt ők is neki modnának felfelé, rosszul áll a színájuk. Társaik túlnőnek rajtuk, és ők újra csak a fél találják magukat. A különbség annyi, hogy a mellettük elhúzó új nemzedék kis levelei alatt még sötétebb van, mint anyjuk alatt volt, mert az ovoda a gyenge maradékfény legnagyobb részét is felhasználja. Ezért a késő jövők életének világa kialszik, és újra humusszá válnak. A felfelé vezető úton további veszélyek leselkednek rájuk. Mihelyt ugyanis a fényes napsugár gerjeszteni kezdi a fotoszintézist, és elősegíti a növekedést, a sarjak rügyei több cukrot tartalmaznak. Várakozó állapotban rágós, keserű pirulák voltak, most ellenben édes praliné lett belőlük, legalábbis az őzek szemszögéből. Ezért a facsemeték egy része ezeknek a növényevőknek esik áldozatul, amelyek a pótkalóriákkal mentik át magukat a következő térre. Mivel azonban a sereg óriási még mindig marad elegendő kisfa, amely tovább kapaszkodik felfelé. Ott, ahol néhány éve hirtelen több lesz a fény, szerencsét próbálnak a virágos növények, köztük a búbos lonc is. Indáival kapaszkodik felfelé a kis törzseken, miközben mindig szépen jobbra, vagyis az óramutató járásával megegyezően tekergőzik. Így lépés tarthat a fa utánpótlás növekedésével, és virágaival a nap felé nyújtózkodhat. Igaz, tekergő hajtásai az évek során belenőnek a kérekbe, és fokozatosan megfojtják a kisfát. Nos, ez is szerencse kérdése. Vajon az öreg fák koronasátra egy idő után újra bezáródik? Ez esetben a búbos lonc elhal, és mindössze hegek maradnak vissza. Ha ellenben a fényár hosszabb időn át megmarad, talán azért, mert az elhalt anyafa különösen nagy volt, és ennek megfelelő méretű rés alakult ki, akkor a megtámadott fiatal fa megfullad. Ezt követően csak számunkra, emberek számára okoz örömet, mert a fatest furcsán csavarintot sétabottá dolgozható fel. Aki minden nehézséggel megbírkózott, az szépen karcsún növekszik tovább. Annak legkésőbb, húsz év múlva mindenképpen újabb buktató teszi majd próbára a türelmét. Ennyi ideig tart, míg az elhalt anyafa szomszédai ágaikkal belenőnek a részbe. Ők is élnek a kínálkozó lehetőséggel, hogy öreg napjaikra valamennyik is plusz helyet találjanak, ahol a fotoszintézist végezhetik, és kiépíthetik koronájukat. Ha a legfelső emeleten minden összenő, akkor odalent megint sötét lesz. A fiatal bükkök, jegenye vagy lucfenyők még csak az út felét tették meg, és most újból várakozniuk kell, míg a nagy szomszédok valamelyike bedobja a törölközőt. Ez eltarthat évtizedekig. Minden esetre ebben a stádiumban a kocka el van vetve. Mindazokat, akik eljutottak eddig a középső emeletig, már nem fenyegetik versenytársak. Ők már a koronahercegek és hercegnők, akik a következő adandó alkalommal végre felnőtté válhatnak.